God dag, PL-podden, alla lyssnare och ni som sitter på den lokala sportbaren i Rosersberg. Jag vill först säga att det är en ära att få vara spelaren i finalen på årskrönikan. Så här i slutet på karriären så får man ju vara glad för den uppmärksamhet man får. Även om såklart de flesta ser upp till mig ändå. Jag har representerat sju klubbar under min karriär- –om man bortser från landslagsuppdrag, såklart. Min karriär den startade i en mindre stad– –och innan det hade jag varit väldigt framgångsrik i ungdomslandslagen. Jag fick sedan chansen 1999 att skriva på för det stora laget i Turin. Där väntade Carlo Ancelotti som tränare– –och jag skulle lära mig mycket– även om det inte blev en enda match med A-laget. Efter äventyret i Turin skulle jag 2001 lämna Italien och faktiskt få spela med svenske Johan Elmander. Och där stannar vi på första nivån. 20 poäng alltså. Ja. Det är riktigt. Och det är några som skulle behöva gissa här. Ah, um, är det jag eller? <laughs> ja, så... här, har du den här för 20 eller? <laughs> vi, vi väntar ut dem väntar väntar För att du är en av de som behöver negligen <laughs> Skulle jag ha någonting skulle jag säga det <laughs> <laughs> Nej jag, jag gissar Ja du gissar Jag måste ju gissa Ja, ja, ja det är bra Men... Ja då har han gissat då Så då går vi ner på 16 poäng jag har varit i många länder och spelat klubbfotboll. Bland annat i Italien, Frankrike, Holland och så Premier League såklart. I England 2006 fick jag äran att spela med Daniel Sturridge, Joey Barton och Darius Vassell. Och såklart många andra duktiga spelare. Otroligt nog så var Barton bästa målskyttet året jag kom. Med sju mål ska tilläggas, så det var ju inte så jätteimponerande kanske. Vår manager när jag kom var Stuart Pearce, men han skulle ersättas av Englands förbundskapten. Det är vad ni får på sexton. Fan, det här känns som att man ska ha nästan. –Håkan sitter och ser ah, –Han ser så jävla glad ut. Jag vill inte säga något. Fan vad glad han ser ut. As. Så du har gissat hur känns den just nu? Nej. <laughs> jag vet, det är helt sjukt hur mycket länder han har varit i och sen ah, även i det här laget som jag Tänkte gissa på Mille men han har inte varit i Turin va. Är det ingen som ska dra till på 16 på den här? Nej, alltså vanligtvis så går vi vidare ganska snabbt. Ja, men nu är det för någon. Fråga en gång till då. <laughs> är det vem, vem vill bli miljonär? Är du helt säker? Ja, det verkar mer och mer som det här kommer att stå mellan sportchefen och Andy här. För 12 poäng. Förbundskaptenen och jag blev konstigt nog inte en lyckad kombination. Men det var ju en del skadad inblandade. Och det blev en ganska kort tid i England tyvärr. Så 2008 så lämnade jag för Holland. I landslaget var jag ändå rätt given och är faktiskt så fortfarande. Trots att jag numera spelar i ett mindre lag i en mycket sämre liga, nämligen i Turkiet. Men fortfarande så ser ju de flesta upp till mig. Ja, nu vill du ta det. Jag har sett till liksom 20 poäng på införändring. Det borde jag ju vinna. Har du rätt, Ja, det är klart. Sätt Sätter press på de andra här. <laughs> ja. Är det någon som känner att de är nära? Ja. ja. Jag är uh, hyfsat nära. Nej, Linus. Du har kanske haft två rätt på vem vända någonsin. Ska vi gå vidare? Hur tycker jag? Ja, då gör vi det. För åtta uh, poäng. Uh, ja, gissar. På 8 poäng. Då, så. Nej, 10 så. 12, eller? 12. 8. Nej, du sa precis för 8 poäng. Sa du precis. Ja. Nej, jag sa innan. Ja, han får den. Där. Jag har inte sagt någonting där. Så han får också på 12 poängssnivån. Så nu kan du gömma den där. 8 poäng. Jag föddes 1981 och blir i år 34 år, precis som Söderberg. Just nu spelar jag i Kassing i Turkiet. Förutom att det mest är inhemska spelare där så är ju även Ryan Babbel också där. Även om man på min position kan hålla på ett tag så börjar man ju snegla lite grann hemåt. Kanske så skulle man gå tillbaka till det laget där man firade stora triumfer med svenske Kim Kjellström. Och då menar jag inte i ren 2006 där jag, Kim och även svensk Erik Edman spelade lopp. Det här det där är för lätt fan vad, ja, då, fan. fan vad dåligt att de inte tar det Skönt att få säga så Ett avsnitt det här har varit Skämtar så ska torska här på slut Det är head to head här Och ingen tar det ja, fast om, vi har, om inte vi tar det så har ju någon av er jävla Jag undrar hur det är, om inte Söderberg är vinnarsätet här nu. Men det, det kan vidare till. Eh, <laughs> två poäng nu ja, Fyra i alla fall ja. Nä, Ni får en, några sekunder till det är tomt. De här två ölen som jag tog och sen en bastu. Nu är jag helt borta. Sportchefen. Mm. Nej, jag är helt waste. Ja, då kör vi för fyra poäng. Waste. <laughs> ja, ja, jag tror att du menade något annat. Snabb matterekning. räcker fyra för mig, Håkan. Det tror jag inte. Är man 1,99... Söderberg har vunnit, man. Ja, men. Ja. Nu, är kör där vi, där? nu kör vi klart. Är man 1,99 centimeter lång så är det ju så klart att det är många som ser upp till en. Ja, men det måste de ju. som jag är lång. Och då är det så såklart väldigt långt ner till fötterna med Vilket som har märkts en hel del under min karriär Ända sedan den startade i Trelleborg Att jag blev petad av Svennis Adel björ... ah! Ja, ni får ju ah. båda på fyra då ah. <laughs> Att jag blev petad av Svennis ah. i Manchester City Det tog hårt Vi var ju ändå landsmän Men han valde att satsa först på Peter Michaelsson Och sedan på Joe Hart jag har 119 landskamper att sitta tillbaka på och många mästerskap. Så i den blågula tröjan har jag nästan alltid varit given och gjort bra ifrån mig. Tycker i alla fall jag, Söderberg. Vad säger du på 20 poäng? Andreas yeah. Yeah. <laughs> Du Ja, det är ju alltså. fan knappt utvecklingsstörd. Alltså. <laughs> Vem har inte koll på att han spelar Juventus? Vem har inte koll på att man ser upp till honom om han är lång? ja. Men sluta lägga det. Är det, ihop, det, det, det Vad sa du? Att någon annan kille i Juventus som är lång. Vad sa, du... vi... Vad sa du? med 12 poäng du bara? Nej. Jo, nej 16. Nej, jag hade inte riktigt koll på att han spelade i Premier League, men uh, jag, nu när du säger det, Manchester City hade jag För det är bara långa killar i Juventus. Ja, det är bara till Per och korta killar. Det var Sveitsaxon. Nu är det ju otroligt spännande hur det här har slutat. Uh, och vi hade ju alltså hade ni alla andra 10? 10? Mm. 12, 14 Nej. Kanske. 12 poäng på dig Nej, va? Nej, 8 poäng. 8. Ja, nära. Nej, Nä, det var ah, nog 12 poäng va? Nej. 8. Nej, 10. Nej, slägg av. Men, lög, åtta säger spelar ingen roll. Det här tolv. har vi spelat Du gav det Det spelar ingen roll ändå, men du fick 12. 12 ja, Nej. Nej, du sa alltså, för 8 poäng och då sa du Jo men vi har inte säga någonting bort du sa för 8 Nej. Men då då klarar vi det på Men då frågar vi. Vänta nu, då blir det Okej, Fröberg. Han har skrivit in 12 poäng. 8. Vad är du nu, precis? Jag lämnar in en protest direkt. Och ni andra svarade också rätt, antar jag? Ja, ja. ja. ja. Slutresultatet är det. ska vara slutresultatet i årets vem där. Vi börjar väl längst ner då. Plats nummer fyra. Väckte fram! Nej! Synd. Okej, låtsas. Plats nummer 3 på 3,43 poäng. Gör det en stor för att <skratt> Jag menar, det är mask. Plats nummer 2 på 3,48 poäng. <skratt> Oj, två raka andra platser. Kul. Alla glömmer en andra plats. <skratt> Efter en riktigt stark uppläggning på sista runda Med totalt 3,50 poäng Det är fantastiskt ja. Grattis Fantastiskt Nej det går ingen handslag Det var en fantastisk ny regel du la in där också ja. Ringde ni varann innan snacka och snackade <laughs> om En ny regel och han klarar den nästan direkt På eh, ja, ingen men information eh, Jag tycker ändå att du gjorde ju, Du hittade ju de här nycklarna som fanns på 20 poäng Ja, eh, många 10 poäng Genom året, alltså, genom det här nej, året också. Nej, Jörgen Söderberg Du satt vi 12 poäng jag, Nej, jag är nej, helt borta nej, nej, nej, nej. Nivån efter det men, jag, jag hade ju jättekoll på att han spelade med Elmander Och att han var för Juventus i början där. Och ja. 99 Det stämde väl in det var mitt i där där faktiskt med Mander som jag försökte... Och att man såg upp dem och de tänkte en långspelare. spelare. Oh, ja. vem är det? Jo. Jo. I EMs, oh, Isaksson, e, EMs väl längst... Crouch, <här> inte crowd, Nej men ingen är. I <Isaksson> för... <här> faktiskt eh, EMs längsta spelare i Ukraina där. Håkan Fröberg, <här> och Kanfröber Longnix <Knicks>, i saxon. <här> det är ingen bitterhet som vi hör här borta. <här> jo det är extrem bitterhet <här> Och, och Söderberg, som inte ens fick vara med förra året för du kom sist. Ja. Dra hem det. Här, och Svensson eller? som kom först förra året. Vi vänder på steken i år ja. vi delar lika. Ja. Fast Svensson kom ju ändå eh, sist Ja men det där måste vi räkna på seriöst Jag tog jag, tog jag 14, 16, ja, vad sa vi? Det ändras sig hela tiden ja, men de vänder väl på steken. Ja. Det Stort det de grattis till dig Jörgen Fantastiskt roligt Även om inte alla här tycker det